Sziasztok! Ez az Audioblog. Hát a most rekord katyvaszos Audioblog lesz, és nem tudom, hogy hogy fogom összevágni, mert eddig hét darabban van az, amit felmondtam nektek, és már régen kezdődött, és mindenféle dolog történt közben, például akkor még hó volt, meg téla, most meg már nyár van. Ö, nem is emlékszem, hogy miről van szó, szóval bele kell hallgatnom, és valahogy össze fogom majd vágni, de lehet, hogy nem lesz ö, ilyen dramaturgiai szempontból értelme, tehát lehet, hogy már még egyszerre fog kezdődni, de én ezt az egészet már le akarom tudni egybe igazából, is be szeretném fejezni ezt a mostanit. Az eredeti tervek szerint kettő valakinek válaszoltam volna, ezt most kihagyom inkább belőle, hanem ha sikerül összeszednem értelmes történeteket abból a héteddig részből, akkor azt összerakom, ha van valami benne, ami különösen szarok, azt kidolgozni, és akkor ebből most lesz egy új blog végre, mert marháról le vagyok maradva. Két dolog jut eszembe, vagy körülbelül három, amit még ebbe a történetbe akarok befűzni, mielőtt sikad. Pont beszélgettem az egyik barátommal arról, hogy volt az a bosztani robbantás, és azt mondtam neki, hogy Erről kéne beszélnem az audioblogban, csak nem tudok mit, mert erről nem lehet beszélni, nincs, nincs mit mondani erről. Ez, ez egy annyira felfoghatatlan dolog, hogy valaki képes egy futóversenyen bombát robbantani a nézők között, ez egy annyira felfoghatatlan dolog, hogy, hogy valami elképesztő számomra... Ehhez képest a World Trade Center még meg is értem, mert az a szimbóluma volt mondjuk a globalizációnak, de egy futóverseny az minek a szimbóluma, azt nem tudom elképzelni, még csak nem is buzik futottak, tehát nem buzifutóverseny volt, vagy bármilyen, hanem egy normális futóverseny, ez egy sportesemény volt, és hogy egy ilyen sporteseményen miért kell robbantani, az egy olyan kérdés, amit talán eln kéne megvitatniuk, vagy én nem tudom, egy dologra tippelek, hogy illetve nem is tippelek, annyira nem tudom, hogy az elkövetők e, muszlimok voltak és egy ilyen vallási indítatású kérdés, hát erről majd talán egyszer beszélek, mert nem vagyok a témának a nagy szakértője, de e, minden esetre én nem hiszek abban, hogy, hogy azon kell gondolkozni, hogy mi a zsidók elvették a pénzünket nem hiszek abban, hogy összeesküvés elméleteket kell kitalálni arra, hogy nekünk miért szar, de attól tartok, hogy a muzulmán világgal még lesznek problémáink, mert egy kicsit más az értékrendjük, hogy finom legyek, és ez nagyon jól megmutatkozik ezekben a kis terrorcselekményekben is, de ebben most szerintem nem, nem is mennék bele. Nagyon lazán kapcsolódik ez a témához, hogy a napokban történt az, hogy a Holocaust emléknap alkalmából egy nemzeti érzelmi magyar motoros klub bejelentett egy motoros felvonulást, agygázt címmel, tehát nem tudom azt érzétek-e, holokauszt emléknapon agygázt. Ez megint egy olyan dolog, hogy elég nehezen találok szavakat. Öh, Ugye nyilván valahol én is motoros vagyok, csak én ez mögött nem talak politikai ideológiát, én csak szeretem a motorokat, de még motoros újságíró is vagyok, ha úgy fogjuk fel, és így ezeket az embereket ö, le tudnám köpni, körülbelül ezt elnék, és igazából ők kurvára nem motorosok, hanem egyszerű, nem is mondom, hogy nácik, egyszerű kis elmebeteg ideóták, akik a saját nyomorúkat megpróbálják egy, egy másik népre vetíteni. És tehát én szerintem az az ember, aki a holokausztot vicceli, elvicceli, én nem mondom, hogy túl kell dramatizálni és minden nap sírni a holokauszt miatt, lehet ezt úgy is látni, hogy kicsit túlzás, hogy minden nap holokauszt emléknap van, legalábbis kurva sűrű van ilyesmi, és elhiszem, hogy sokan tele a tökével, hogy mindig ezzel kell foglalkozni, de akkor ignorálni kell, nem kell vele foglalkozni, és kész. Ö, szoktak hivatkozni, hogy mert az ilyen, meg olyan áldozatokkal senki nem foglalkozik, hát menedzseljék azokat, azokkal az áldozatokkal kapcsolatos érdekkörök menedzseljék azt úgy, hogy az ugyanilyen hangos legyen, mint ez, oldják meg tök mindegy, de engem ez nem is érdekel, de az, aki azt gondolja, hogy holokoszt nem történt meg, az elmebeteg, Az be kéne zárni. Azt meg, aki ebből Vicet csinál, bár ez nem is vicc volt, hanem aki ebből egy ilyen gyűlölködő fesztivált csinál, agygáz néven, ugye reflektálva a gázkamrákra, hát annak egyszerűen a hát ezt tudom mondani. És sajnos ilyen szar emberek vannak ebben az országban. Ezek a nagy motorosok. A nemzeti érzelmi motorosok. Hát, komolyan mondom, ilyenkor ég a pofám kurvára. Csak az az egy szerencsém, hogy én egyrészt mindezt leszarom marhára, másrészt nem tartozok motoros klubba. ez az egész nagy motoros lófaszt, ebben én nem hiszek, nem hiszek a motoros klubokban. tudom, hogy gyökér a legtöbb, ugyanúgy, mint ahogy ezt most hallottam a napokban, hogy a bringások, a nagy bringás is az van, hogy a három kilométeres körpályán versenyzők közül az élboly lekurvanyázza a középen haladókat, hogy húzzám a picsába innen, mert én most a dobogóért megyek szinten, mert a többi a, annak nem kell kikerülni nyilván, csak neki kell kikerülni, és akkor úristen, hogy akkor most hátrafelé kéne nézni, az meg, hogy mikor jön az élból egy köcsök, mert egyébként azoknak biztos világít a fejük, vagy én nem tudom ezek mit képzelnek magukról. Ez haj az egy kicsit arra a amit a e, Sitkei Tibi barátom mesélt amikor a Városligetben sétáltak, és jöttek a biciklisek, és azt mondja az egyik, hogy hol mi az íven állsz, köcsög! Mert neked ki kell ám találnod, hogy éppen egy faszszapor a bicikliével és az ő ívén állsz, mert egyébként a Városliget az nyilván egy bicikli versenypálya, gondolhatod. Szóval az elmúlt hét dolgén el vagyok képedve, hogy, hogy mennyire, mennyire elképesztően győkére emberek vannak már, ez valami hihetetlen. Ott még egy harmadik dolog is, ami vagy eszembe jut, vagy nem, de még annyit mondok, mert remélem azt nem mondtam még el, hogy az egy válaszolba fejlesztések vannak. Mi azt jelenti, hogy kicsit máshogy fog kinézni, jobban használható lesz nem csak tíz kérdés fog megjelenni, hanem lesz egy tovább gomb, és akkor folyamatosan nyitja meg, és még tovább, még tovább, még tovább lehet menni, és akár mennyit meg tudsz nézni egy oldalon, vagy nem tudom, mennyit van erre valami limit, de az amelyek, hogy nem kell az archívumba keresgélni, Rögtön, amit senki nem talál meg természetesen, tehát nem azt nem vagyok belimitálva, hogy csak tízre válaszolok, mert különben úgyse fogják látni. Nyilván, amikor egy kérdésre fél, hogy órás választ írok, akkor nem szeretném, hogy az eltűnjön. Ezért eddig az volt, hogy mivel csak tíz választ láttál, ahhoz az archívumba kellett menni és kikeresni a hónapot, hogy az összes abban a hónapban levő választ meg tud nézni. Ezért én nem nagyon törtem magam, hogy tíznél többet írjak naponta, tehát az nekem nem buli, hogy írok egy komoly választ, és utána nem látja senki ez most megszűnt komoly fejlesztések vannak a háttérben lesz még pár változás a regisztrációban meg fog pár dolog a Facebook könnyített belépés meg fog szűnni, meg ilyenek rá fog kérdezni, hogy elolvastad-e, stb tehát ilyen hülyeségek vannak meg egy csomó apróság, ami nem jut eszembe nekem admin oldalon is lesz egy kis könnyítés majd, de az egészben legnagyobb poén, hogy dolgoznak rajta a Builder IT osztályán már egy ideje, és én leírtam ezeket a dolgokat egy nem annyira hosszú válaszban, de azért leírtam részletesen, hogy körülbelül mik fognak történni, és a végén írtam egy üzenetet, hogy vagy egy ilyen megjegyzést a végére, hogy köszönöm a Builder IT csapatnak a munkáját, és amikor én ezt elküldtem, akkor itt elment a ledesbe az egészet tehát gyakorlatilag nem jelent meg kuka. Úgyhogy ez egy kicsit paradox, paradox helyzet volt. Szóval az adminban még vannak, vannak bugok, -ok. például a hosszú válaszok, ezek így derültek most ki számomra, hogy hosszú válaszok, azok nem mennek el. Kijönnek még hibás oldalak, meg ilyesmi, egy egyelőre még döttök az edző válaszol. A következő fejlesztés egyébként, amit kértem, az a, a BB Rádió, hogy az egy egyszerűbb verzió legyen, egy egyszerűbb audió lejátszó alapú dolog legyen, hogy ne kelljen szarakodni vele ennyit, amennyit szarakodunk vele. Most egyébként a gyakorlatban, technikai okok miatt ez nekünk egyszerűbb volt annak idején. Gyakorlatilag most, amikor a rádiót hallgatjátok, és nem az npr 3 töltitek le, akkor egy videót néztek, és az van beembedelve, de... Pont azért, mert nem volt ugye erre egy rendszerünk, de ez emiatt nekem egy nagyméretű videofájl szállításával kell baszkódnom, és ö, az sem mindegy, hogy éppen milyen internet, és ugye a, a sávszélesség van, és ugye a húrka, a, a szerkesztés most már ő vágja ezt, neki nem mindegy, hogy mennyi tudja ezt feltölteni, stb. stb. Konvertálgatni kell, mindegy egy tökölés van vele, ezt remélem, hogy meg fog szüntetni a jövőben. Na, innen valahol be fog csatlakozni az a rész, ami már, amit már felmondtam, és valahogy megpróbálom összevagdosni. Hallatlanul népszerű ez az audioblog. Nem tudom miért, pedig csak egy paraszt beszél benne hülyeségeket, de rengeteg visszajelzés jön. Tehát nem is csak az a bizonyos szám, ami mint mondtam, nem olyan nagy, de éppen elég nagy ahhoz, hogyha mondjuk egy havi előfizetéses rendszerben működne ez a dolog, és 500 forint lenne egy előfizetés, és ennyi ember előfizetne, mint ahányan hallgatják, akkor én kurva fényesen megélnék ebből. Szóval nem csak ebből látom, hogy hány kattintás van, hanem a visszajelzésekből egyre több olyan visszajelzés van az eddő válaszokban, ami, ami ezzel kapcsolatos, vagy ez váltott ki valamit, ami miatt én ilyen köszön, köszönő kapok most megint, nem tudom, valami olyan korszakom van, hogy marha sokan élnek, ez persze nyilván tök jó egyetlen egy negatív dolog van benne, hogy nem tudok mindenkinek válaszolni de tényleg e, brutális dolgok jönnek szokásos lejön valaki a teremben kapok e-mailt, ezek vannak csak nem tudok válaszolni mindenkinek és mint ahogy elmondtam, sokszor ez nem, nem parasztságból van. Egyszerűen elfejtem, kikörül, nincs rá időm, bamba a fejem, ilyesmi. Tehát a cikkeim, mert vagyok maradva meg az ilyen dolgokkal, mert az apró cseprő hülye tennivalók, ezek megölnek teljesen. Például most a, az egyik része volt gond, póklábacska, pontosabban első izomláz, nem izomláz, izomládkar, volt neki így a párnánál be be is hát el kellett volna vinni az orvoshoz. Ez mondjuk azért nem jó példa, mert nem vittem el az orvoshoz még, de el kell vinni, és ezzel is megy az időm. Meg ilyen apró cseppő hülyeségek vannak. Hát például ez, amit ahol a múltkor abba hagytam, ez a fényképező gépügy. Mert ugye az történt, hogy elmentem a közérbe motorra, Természetesen, hát motorral még a közérben, ha kell 5 méterre többet kell gyalogolni, az már durva, hiszen gyalogolni csak a futógépen gyalogol az ember, ez valahol logikus. Na mindegy, nem egyébként nem volt időm tökörészni, és hát azt történt, hogy elszálltam a motorról, ez az Enduroról beszélünk, ugye ott nagyot lép az ember, mert ez magasan van, és egyszer csak azt hallom, hogy csatorn, ami a földre, jaj, de jó mondom, végre tesztelhetem azt a nagyon fasz ütés álló telefonomat, Amivel ugye volt az a kis karanciális probléma, és most kiderül, hogy milyen fasz álló. És hát ez azért nem derült ki, mert a fényképezőm le, nem pedig a telefonom. Van nálam egy, mindig van nálam egy fényképező. Régében marak is volt nálam, mindig csak az meg túl vastag idegesít, és a fényképező része annak szarabb és uh, rájöttem, hogy kurva fölöslegesen aborodom azt magammal. Ígyhogy így maradt a fényképező dolgok, mert fényképező előtt van a szükségem. Az ilyen uh, robogó-blogos meg ilyenek. Egy... Uh, hogy a francba hívják ezt? panasonic igen. Panasonic TZ3-ast kukáztam a Walteráról 17 Még pár hónappal ezelőtt, és ez azért volt jó, mert ez alkalmas arra hogy ilyen robogó blog, vagy akár totálbák képeket meg tudjuk felelőni, tehát úgy viszonylag tűrhető minőségű, meg ez az igazából azért van, mert kicsi, de amikor elmegyünk motorozni, akkor tudok képeket csinálni, vagy esetleg majd nyáron hazaszonyol elmegyünk motorozni, akkor tudok képeket csinálni, mert az ember mindig az basszell az életében, hogy olyan hülye, hogy nem tartja, nem tartja fontosnak, vagy ilyen kínosnak érzi, hogy fényképezkedik, de ez soha nem lehet kínos, hiszen ezekre, ezek fogják visszaadni ezeket az emlékeket. Amik, amik veled történnek, és azokra ezek alapján fogsz tudni majd visszagondolni. Rohat jó, amikor elmész valahova, és akkor ott van egy fotó, és az megvan. Áldom az eszemet egyébként, hogy ilyen régi, még meglévő képeimet direkt nem mentettem el a nagy felmontásba, mert honnan úgyis 800-ban nézegetem majd a monitoron, és akkor emiatt nincs meg a nagy felmontásba, és így igazából itt csodálkozok, hogy ekkora hülye, hogy lehetnem, de hát mindegy, most már. Ez van, most már mindent elmentek nagy felmondásban, úgyhogy ezzel nincs gond. Javaslom egyébként a Gmail-nek a fényképes szolgáltatását, ami valami a Picasa közös baszás, de igazából volt ilyen, hogy Picasa Web-ben milyen képtároló volt régen, és ezt még a Picasa is eléred, de akkor nem működnek azok a Google szolgáltatások, ami, ami rohadt jó, mert lehet szerkezgetni, meg ilyesmi, meg mappákba rakni, meg ilyesmi, Úgyhogy nekem egy csomó kép, ami fel van, és azt ugye meg tudod osztani. Már ezt a szót mondjuk rühellem, csak mondjuk értelme most egy képeket meg akarsz mutatni a haverjaidnak, mert mondjuk elmentél a tiszaköcsöki kocsonya főző bajnokságra és disznólábba kardoztatok, és ez nem a fotózva, akkor nem kell átküldened a, mind a 364 képet, hanem fogod, és ezt a galériát ezt meg tudod osztani közvetlenül, nem a Facebookon, nem minden megúszása a Facebook, hanem egyszer a linket a havernak, és ő be tud ide lépni, ha te ezt megnyitottad, és akkor meg tudod nézni, ez kurva praktikus dolog. Na erre ö, alkalmas képeket egy ilyen travel zoom géppel, mint a TZ3 meg ömeget csinál, és fasz a fémházas minden bírja a strapát, azt hittem amíg le nem esett egy méter magasból is be nem szart na következőképpen ez nekem kurvára fájt, mert nekem a rohadt sokat kell fényképező, hiszen mondjuk a gymnek a fasságait is állandóan fényképezgeten mert mondjuk van egy pöt a a falomnak, azt lefényképezem és kirakom a erre, ami megjelenik a gym oldalon vagy bejön valami világsztár a gymbe akkor lefényképezem és kirakom a a, a gymnek az oldalára Ö, például ma megjöttek a tojásfejre rúdak, és azt le kellett volna fényképeznem, hogy kirakjam a gymnek az oldalára. De hát nem volt mivel. Illetve hát van egy van másik fényképező, csak azért mindig be kell menni az irolába. Tehát mindegy, az amikor nincs nálam ez a dolog, akkor ez egy ilyen kukorivaló érzés. Ja, hát az arról nem beszél, hogy én meg telefonon nem fényképezek, azzal a telefonon a buzik fényképeznek. Ezek a telefonok egyébként róla, hogy hol megvannak csinálnak, az iPhone az a nagy mert az kulva jól fényképez, legalábbis azt hiszem, addig, amíg az iphone nézed vissza a képet, aztán amikor áthúzod a PC-re, akkor rájössz, hogy talán nincsenek csodák, és a gombos túlfej méretű optika az nem egyenlő azzal, mint amikor mondjuk 5 centi széles optikád van, nem mintha a Trevelzumnak 5 centis optikája lenne, de azért van jelentős különbség. Na mindegy, az aminek, hogy kellett egy fényképező. Ilyenkor mit csinálunk? Három pont van. Batera, amit rühellek, viszonylag ö, használt, nem hülye vagyok használt autót, azt ne keverjük ide az meg motor ö, a pronet .hu, és a harmadik meg az Express és akkor elkezdtem nézegetni olcsón, itt egy fő szempont tehát a 17.000 fontos gépemet nem akarom százer fontos gépre cserélni, nyilván, hanem hasonló kategóriára találtam ilyen TZ3-ast de van egy ilyen hülye elméletem, hogy semmiből nem veszek lehetőleg kétszer ugyanazt. Se autóból, se motorból, se fényképezőből, ezért kitaláltam, hogy lehetőség szerint megpróbálok menni egy jobbat. És mondjuk egy TZ7-es találtam is. TZ3, TZ7 értem, növekszik, az jobb. Ilyen egyszerű. És ráadásul minden, hogy újabb egy fényképező. Annál több dolgot tud olyan értelme, hogy bizonyos automatizáló algoritmusok miatt, Egyszerűen faszább gépeket csinálsz automatai üzemmódban is, és ezek a gépek arra, amilag egy hogy kiveszett kattintasz kész. És viszonylag jó lesz a kép. Mert a kiveszett az kész gépeket lehet kapni 15 ezer él alon, az azzal de azzal olyan is lesz a kép. Ez viszont kiveszett kattintasz, és tűrhető lesz a kép. Na, ez nem mindegy. Szóval, mm, találtam egy 10 7 es hát mondom, ez kurva jó, jó volt az ára. Hát ezt mondom, ez nagyon megfelelő. De az volt a furcsa hirdetésben, hogy otthoni telefonszámot adtak meg, ami egy vonalas telefon volt, mondom, vonalas telefon még van. Csodálkoztam is, mondom, jó, hogy nem izért adtak meg mint, füstjeleket, vagy valamit. Ö, vagy postafiók címet, hogy levélbe kell érdeklődni, vagy mit tudom én. Na mindegy, hát furcsa volt, és hívtam a számot, és a hívott szám nem kapcsolható. Na innen kezd érdekeslenül a sztori, és ezért mesélem ezt az egészet, hogy hogy itt így gondolkozzunk, hogy basszus, hát milyen emberek élnek itt köztünk, miközben mindenki a faszbukot bassza, azért van egy másik véglet, nagyjából a kőkószak tájékán, meg ilyen egyéb, nem csak technológiai szintekben meglévő, vagy szintek kell meglévő fogyatékosság, vagy fogalmatlanság inkább, mert a fogyatékosság, azért most egy kicsit durva szól de fogalmatlanság szintjén. Ez értem és mondat, de tök, tök mindegy. Közben gyerepók, ez az. Na, hívott száll nem kopcsolatok, faszak. Volt egy e-mail cím is ma írtam egy e-mail írtam az e-mail címre, nem jött válasz. Hát mondom, az meg jó, biztos, hát nem mindenki nézi az e-mailt 5 percenként, nem jött válasz, Eltett egy nap, másnap reggel se jött válasz. Hát mondom, kurva jó, és hát egyszerűen nem akartam 30 ezer épet, Behetnék 30 ezer gépet, igazából annyira már nem állok szarul, bár a terem miatt kurva szarul állok, úgyhogy mégsem behetnék 30 ezer gépet, ha belegondolok. Nem mindegy, tehát ezen én rágom a szart lehetőleg, mert az, hogy most leesett, az egy tökfelesleges felesleges kiadás, tehát sokkal jobb lett volna az életem, ha nem esett volna le. És akkor most ez van, és nem kellett volna hújat venni. De szerintem matematikailag ki lehet számolni, hogy a 17 ezer fontos gép helyett 30 eset venni, az nem annyira jó, főleg, ha az még Debrecenben is van, mondjuk, is szarakodni kell vele, hogy mire a vaterád ne valahogy hozzám. Na de hát ez ugye itt volt Budapesten, 5. kerület, és csak hát nem válaszoltak az e hát mondom, bazd meg, ez kurva, jó, nem válaszolnak az e és nézegettem a többi gépet, hát nem nagyon volt. Csak ilyen lehetetlen hülyeségek voltak, 10 5-ös, volt Debrecenben, meg mit, van, Balatonfüreden, meg ilyen lehetetni hát mondom, próbáltam másik típust, Ezért az se mindegy, az a lényeg, hogy van egy, hogy is van ez a TZ3, meg van egy LZ3 típus, az is Panasonic, kicsit hasonlít erre, hasonló az optikája, hogy kijön minden, hát mondom, ez biztos, hogy szarab, de jó lesz, és találtam ilyen LZ3-ast, azt hiszem 10-ért, vagy 12-ért, és hát, az meg sem volt, az a telefonszám, mondom, ezek mi van ezekkel? Tehát mindenki hülye, vagy mi van? Mindegy, írtam neki egy ö, üzenetet a rendszeren belül, mert nem volt semmilyen értésem megadva, hogy érdekelne a gép, hívjon föl ennyian Mondom, 12 ezerből megúszom, 17 volt a régi, 12 az új, mégse 30 teljesen jó lesz, és hát megint nem történt semmi. Aztán eljött a mai nap, amikor megcsördelt a telefonom, hívott egy ember, és mondta, hogy hát a izé miatt hív a fényképező miatt, hogy hát megvan, hogyha érdekel, akkor találkozzunk. Hát mondom jó, Újpesti hő címet adott meg, mondom nekem a Duna Plaza az mondjuk elég zsír lenne, mondta, hogy tök jó, odajön, jött, hozta a fényképezőt, megvettem. Hát igazából egész jó, a 12 es kis panasz, gép egész jó, rosszabb felmondása a kijelzője, egy kicsit lassabb, de szerintem dűrhető képeket csinál, nincs neki saját aksija, csak szeluzállame, de végül is jó. De hát azért akár is nézzük bénább, kisebb viszont tömörebb, nehezen félre az öttáskában, meg látjuk, hogy ez azért annyira nem komoly tud. Nem tudom, mennyibe került a TZ3 újonon, de az biztos, hogy ez nem az a kategória volt, ez a maximum fele, annyiba kerülhető valami lett volna, meg hogy a műanyagház, meg ilyenek, mindegy. De gyakorlatilag a megfelel. Oké. Okay. Ja, de azt még nem mondtam, hogy még miatt, amikor ennek az emberek elküldtem akkor, az Expressen tudsz a rendszeren belül is üzenetet küldeni, meg ugye a másiknál a TZ7-esnél ott van megoldtadva az e-mail Na, amikor elküldtem ennek a csávónak, és nem válaszolt, akkor elküldtem a TZ7-esnek is a rendszeren belül egy üzenetet, és ugye ez nem válaszolt, de közben a felhívott, megvettem meg minden, hazaértem, és bazd meg már ott fogadott egy e-mail, hogy egy lánytól, hogy akkor találkozunk a Ferenciek terén, Háman, az meg, ez egy csaj, is a Ferencén terén akar velem találkozni, ez nagyon izgalmas helyzet lehet. Gondolkoztam is, hogy mit tudom én oda küldöm a mogyit helyettem, vagy valami ismerősömet, de hát gyanús volt azért, hogy itt valami bibi van a dologban, és ez valami ez valami fényképező ügy lesz, de hiszen nem is emlékeztem rá, hogy hány embernek írtam egyáltalán ilyesmit. Úgyhogy elkezdtem finoman tapogatózni, hogy mégis miről van szó, de nem nagyon vette a lapot, már nem emlékszem, hogy miket írogattam vissza, és én azonnal válaszolgatott, mint akinek marha sürgős, és hát tulajdonképpen megkérdeztem tőle, hogy hogy te úgy mégis te arra gondoltam, hogy esetleg fölhívnálak, mert megadott közben egy számot, ha jól emlékszem, Ja, és azt mondja, hogy küldött nekem SMS, csak nekem az a baj, hogy a telefonom az egy kicsit speciális, csak hogy bajnod hogy így csuk a dolgokat. Nekem van egy számom, azt adom meg mindenkinek, de az egy befelé szám, csak mert rá van irányítva a, ö, arra a számra, amiről én kifelé telefonálok. De a kifelé telefonáló számot, azt nem tudom. -e, adom meg mindenkinek a, azt a számot amit mindenki ismer, mert, ö, mert nem jut a másiknak a Telefonszám, és ugye az e-mailben is, hogy az üzenetben, amit küldtem nekik, abban is a ö, szokásos telefonszámot adtam meg, és viszont arra hiába küld SMS-t, azt nem kapom meg az átirányítás miatt, ami nem nagy baj, mert amúgy rühellem az SMS-eket kurvára. Ezt egy dedós kommunikációs formának tartom. Néha sajnos a cégek is alkalmazzák, és akkor cégektől se kapok meg SMS-t mondjuk, hogy a garanciális szerviz a telefonom ilyen balesetek előfordulnak hát az, hogy visszaírtam a lázónak, hát most éppen azon gondolkozom, hogy esetleg fölhívlak most akkor megkérdezni, hogy mégis úgy te ki a rák vagy, meg miért írogatsz nekem, de mondom, gyanús, hogy lehet, hogy esetleg ö, a fényképező hirdetéssel kapcsolatos a dolog, és akkor visszaírta, hogy igen, na most akkor az a kérdés, motoszkád menem, hogy értem én, hogy igen, baz meg, de melyik fényképező lehet az? Mert ugye ezt ő elfejtette, akkor Visszaírtam, hogy a piros TZ-hét, oké, okay. uh, tehát visszaírtam egy kérdésről, piros TZ-hétről van ez szó, és akkor megcsinált a telefonom, és egy határ jellegű ember volt benne, egy idősebb, uh, de szimpatikus hangú úriember, akivel beszélgettem arról, hogy most tulajdonképpen ez a fényképező, ez most az emi van. És akkor mondtam neki, hogy hát a büdös nagy helyzet az, hogy én, mivel nem válaszoltak, mert vettem egy másikat. És hát ő elmesélte, hogy itt azért van ez a katyvasz, meg ez a variálás. Egyébként arról a vonalás számról hívott, amit én nem tudtam elérni, mert azt mondta, hogy a hívott számon előfizető nem kapcsolható, és innentől kezdve már kudva szokta az egész sztori, hogy ez hogy lehet. Tehát arról a számról hívott, amit én hiába hívtam eddig. És az a lényeg, hogy elmondta, hogy az a helyzet, hogy azért van ez a keveredés itt a dolgokkal, mert a, meg azzal az e-mailen, mert ugye itt az volt, hogy ők megadtak egy olyan e-mail címet, amit nem tudtam elérni, vagy nem válaszott rá senki. Megadtak egy olyan telefonszámot, amit, amire azt mondta, hogy a hívott számon előfizető nem kapcsolható, és utána kapok egy e-mailt egy vadidegen picsától, aki nem az, aki hirdette az egészet, mert talán neki az e-mail címében benne volt a neve, és ez egy másik nevű csaj és kapok egy vadilegen csajtól egy e-mailt, és így fingom nem volt, hogy most ezek, mégis ugye ezekkel mi a fasz van. És fölhív egy harmadik ember, arról a számról, amiről ami elvileg nem is létezik, és így mondta nekem, hogy végre elmagyarázta, hogy hát az a helyzet, hogy neki van egy lánya, elvileg, ha ez az ő lánya, de lehet, hogy csak segít valakinek, már nem is értettem, lehet, hogy a szomszéd, nem tudom, aki süketné és nem tud telefonon beszélni, nem érti, meg nem tud beszélni a telefonon, és ezért ő beszélni meg helyett. Tehát mondom, oké, okay, semmi gond, de hát elmondtam, hogy az a helyzet, hogy már én vettem egy izét fényképezőt, de hát aztán gondolkoztam, mondom, egyetlen megveszem ezt is. Mondtam, hogy alkudjuk le az árat ketyetlenül, mert izé, mert mondom, nekem most a májförösleges fényképezőm azért, mert nem voltak képesek válaszolni időbe. Hozzáteszem, az ára ezzel egy együtt jó. Tehát azt mondom, hogy reálisan Mindenhogy még a két a két gép ára együtt kezd ki mondjuk egyet, tehát úgy nem, nem annyira katasztrofális a dolog, Lát hát akkor is bassza meg nem szórom én a pénzt, viszont hát így, így megsajnáltam így a szituációba a, a csajt meg minden, és így nem akartam be variálni csak ha mondtam, hogy jó, és leakudtam egy kemény 2000 forintot az árból ebben megegyeztünk, és mondtam, hogy megyek érte megadtak egy ötödik kerületi címet Ja, meg az ember megadta a mobil számát, hogy mindenképpen el tudja mérni. Mondtam, hogy elvének indulok, de hát mivel a 5. kerület, ezért elő kellett szedni a motort, és mondtam neki, hogy majd csörögni fogok, amíg elindulok, és amikor előszedtem a motort, akkor a biztonság kedvéért rá is csörögtem a mobil számra. Kúr van ez mesén, mert most nem el kavarkok össze-vissza egy ilyen alá történetben, de mindegy, azért küzdök vele. De az a lényeg, hogy elindultam motorral az 5. kerületben, mert hogy egy kocsi nem lehet megállni nagyjából lehetetlen, és hát nem nagyon tévedtem, mert tényleg nem lehetett megállni, de előtte hívtam az embert a mobilján, ami ki volt kapcsolva, meg. Na mondom, ez, ezt ez nem hiszem el. Ú, írtam gyorsan egy e-mailt, hogy elindultam, a mobilit meg be kéne kapcsolni, de közben próbáltam telefonálni a számon, is, amit addig nem értem el, de most kicsenget, viszont nem vette fel senki. Mondom, itt szopatnak, vagy kandikamera, vagy mi van, ezt nem hiszem el, tényleg. És gyere, pók, gyere! ez hülyebb, az meg áll és néz az út közepén. Mondom, lesz, ami lesz, oda megyek ezt, most meg kell nézem, hogy mi van. És elfelejtettem, hogy milyen utca, a belvárosban is, fölírtam egy cetlire a címet, tehát fölírtam a cetlire egy címet, egy, vezetéke, egy nevet, egy számot, meg egy mobil számot És oda mentem, és nézem, kettes szám volt, emlékszem rá, hogy kettes számot írtam föl, és az utcában a kettes számnál ezt nem hiszitek el, Föl volt az egész utca bontva, és körbe volt kerítéssel zárva nem lehetett bemenni. De mondjuk annyira nem volt baj, ugyanis abban a, azon a címen, abban az, ez egy kis rövid utca szakasz volt a ö, Erzsébet híd tövénél, ott gyakorlatilag nincs, nem volt bejárat, tehát volt egy olyan cím, ami kettes szám, de teljesen feleslegesen, mert nem volt bejárat, magyarul nem volt ott semmi. Hát mondom, ez, ez hihetetlen. Akkor... Nézem a cetlit, mondom, hát ezt lehet, hogy szarul néztem, ez nem kettes, hanem ott van valami Krix mellette akkor ez 24 lesz. Oda megyek a 24-hez, hát kurvára nincs ott semmi, ilyen nevű ember, nézem a csengőt, hát ez mondom, a kegyetlen, és fölhívtam a mobil számot és szerencsére a mobilszám kicsöngött, úgyhogy vették a lapot e-mailbe, és akkor kiderült, hogy ez 21 volt, nem 20, és a 21 előtt ott várt engem az ember, és minden rendben volt, egy lejött egy süket a pár. odatták, kifizettem, ennyi minden oké okay volt, de maga az egész, hogy így összejött, hogy úgy meg, hogy rossz email címmel, egy, az, az, az ember azt mondta, hogy ez nem létezik, hogy a telefonszáma nem jó és nem működik, és hát mondta, nem vagyok hülye, hát hívogattam, mint a idióta folyamatosan, hívott szám nem kapcsolható, leellenéztem, 53-szor nem hittem el, hogy ilyen van, utána is megnéztem, még hazaértem, megnéztem a hirdet és ugyanaz a szám, és tényleg és rossz volt a telefonszám, így valahogy rossz volt az e-mail cím elírtam a címet eszméletlen hogy, hogy, hogy ez hogy volt az egész és hát ezzel a kis apró manőrel lett ö, egy helyett kettő fényképezőgépen, úgyhogy most már kurva sok fényképezőgépen van, holnap nyugodtan lejthetek egyet, mert még mindig marad egy tartalékban. Egyébként történ más is időközben, mert hát egyrészt ez elég privát dolog, nem kéne elmondanom, de tudjátok, én én őszinte típus vagyok, bár nem szívesen beszélek ilyen pénzügyi meg egyéb dolgokról nyilván, de visszafejlődtem személyedzőnek. Ez most vagy ciki, vagy nem. Nem tudom, de hát végül is elmondhatom. Visszafejlődtem egy ismerősön keresztül jött valaki, aki, aki nekem mondtam, mondtam egy összeget, és ő ősz mondta, hogy oké. Okay. E, hát ez nyilván nem egy normális személyegyzésnek az összege. E, úgyhogy ezzel így, így el vagyok. Legalább ott kell, hogy legyek a teremben, egy adott időpontban, és akkor oda tudok figyelni jobban a dolgokra. Ugye nekem is kihívás, foglalkozom is az ügyjel, nem szarom le, ez nem azért, nem, nem hogy leülünk és akkor faszbukozás közben mondogatom, milyen gyakorlatok történjenek nem így működik nálunk. De közben, hogy még a visszafejlődésemet még tetézzem, az egyik haverom mondta nekem, hogy kellene neki egy ellipszis tréner. És mondtam neki, hogy jó, hát rendeljük meg a Shop Elkezdtem intézni, hogy a Shop csak a jövő héter tudnánk kiszállítani. Hát mondtam, hogy jó, mert hogy a kiszállítunk a Mogyi, ő nem ér rá, mert terrorizálva van. És hát mondom, hogy jó, hát akkor megcsinálom én. Akkor fogom elhozom a cégautót, elmegyek a nagykerbe, megveszünk, áthozzuk az irodába, a szegeden kiállítják a számlát, ide átküldik, és akkor elviszük, kiszállítjuk. Úgyhogy előléptem, vagy vissza kiszállítóvá is ezen a napon. Csak egy dologgal nem kalkuláltam. Már mondom, tök jó, lezavarjuk, hozzuk, visszük, kivisszük ennyi. Egy dologgal nem kalkuláltam, hogy a kibaszott gépet össze is kell rakni. Na, itt el a lépést elég erősen, a hátam közepére nem hiányzott az, hogy képet szereljek össze. De kéntenek voltunk, akkor már olyan hülye voltam, amit bevállaltam, akkor kéntenek voltunk megcsinálni, úgyhogy e, nagy vad közben, ami egyébként ilyen sokszor kolkólik anyázós történetekben, hiszen Ezeket a gépeket nem úgy tervezik meg, hogy ergonomikus legyen összeszerelni, hanem ezt egyszerűszeret, aztán kész össze van szerelve, utána nem kell szétszerni soha a biztos életbe. Ha tenni, akkor van kereket, tehát ilyen nincs, csak az ember szétszerít, ez csak nekik a szállítás során szükséges, hogy mert ugye ők tömegével szállítják ezt, hogy össze legyen szerelve, de azt utána te szállítod meg költözöl, akkor az már a te bajod igazából, tehát semmi nem nincsen szétszedni. Na mindegy, összeraktunk, és mondom, kipróbálom, és valahogy furcsa volt, ez egyik kar az nem úgy áll, mint a másik, meg mi van. Hát elhiszitek, hogy kifogtam pont egy olyan elifistrénet, amelynek kettő bal karja volt, és másnap vissza kellett Már mint a kart, le kellett szerelni és vissza kellett csinálni. Valahogy elképesztő. Ez a gépszerelés, ez elképesztően jó megy nekem. Soha többet lehetőleg. Még egy-két apró kell mesélnem, itt elfelejtettem az először én képzős sztoriból. Mégpedig azt, hogy ugye most mondtam, hogy motorral mentem, hiszen az ötödik kell megállni az kb. az egy gyilkossággal egyenlő ötletnek tűnik. A tt mentem, ami, ami ugye egy enduró, egy terepre való enduró. A TT rövidítés az nem a szentő tető, hanem nem tudom, mit jelent, de, de az a lényeg, hogy ez egy kúrva jó kis motor, ez nem nincs is gond. Üh, viszont, hát ugye ezek egyhengeres nyíló motorok, aki nem üh, ismeri a motorokat, annak üh, ez a jelenség annyira nem üh, ismerős. Üh, az a jellegzetesség van az egyhengeres nyíló motorokkal, hogy néha azt mondják, hogy puk. Üh, ezt úgy kell érteni, hogy puk és leáll. És e, ez nagyon kínos tud lenni mondjuk, amikor fordulaton pukk és leáll, e, mondjuk egy kanyar közepén, amikor be vagy döntve, ezt nekem az NX60 dominátorom csináltam még Ausztráliában, de ez szar volt, az nem üzemszerű dolog volt, de egyébként ezen kívül annak éden az SR-mon, amilyen futálkodtam, az is szokott pukkozni, aztán a Trailway, a nagykerekű Trailway, az is pukkogott néha, na és hát a TT is pukkog, és ma is pukkogott. De hogy ez mit jelent a gyakorlatban, hogy azt mondja, hogy puk, hát úgy kell elképzelni, hogy állsz mondjuk a lámpánál. Piros a lámpa, de a kocsisor között előre csologsz, nem úgy mész, mint az állat, nem normálisan, tudod, mintha nem lenné paraszt, Előre csoloksz és ott állsz elől, bázol az autó elé, és amikor zöldel állt a lámpa, akkor azt mondja, hogy puk, és leáll. És akkor te ott, mint a fasz, elkezded lába hajtani magadat, hogy félrelje az útból, de az ürest úgysem fogod pont megtalálni, tehát nem tud kiven üresbe. Behúzott kuplunggal kell arra a kifelé, miközben a kocsisor indulna, de behúzott kuplunggal még fog a kuplung nyit, mert meg van nyúlva egy kicsit a, a kuplungból, nem. Még fog annyit, hogy éppen úgy bírom eltolni, tehát ha erőködik, hogy félretoljon végre, magaszt, és eltüljen indul a kocsisor. És persze joga kérdezhetnétek azt, hogy miért nem Miért nem uh, indítom be egyszerűen indítóval, és megyek tovább? Hát azért, mert, mint ahogy szoktam emlegetni, ez nem buszimotor, ezen nincsen indító. Ez berúgós, dekompresszoros. És berúgni se úgy lehet, mint egy Simpson, hanem ennek a berugás az úgy néz ki, hogy meg kell találni azt a pozíciót, azt a főtengeri pozíciót, aminél el tud indulni. Tehát ott a dekompresszor meg a berúgókkal játszani kell egy darabig, amire sikerül. Uh, ez gyakorlatban nem egy nagy ügy, általában a dekompresszor behúz, egy kicsit lenyom a berúgókar, amikor megérzed, hogy hol állt meg, akkor fölengedett dekompresszorbeúsz, le kicsit lenyom a berúgókar, és utána rá lehet rúgni, akkor beindul, de hát ezt az egészet, hogy kimászolod azt sor szélére, letámasztod stenderre, mert ugye, úgyhogy csak úgy simára rajta üsz, nem tud berúzni, mert az nehéz a dolog, esetleg visszarúg, akkor eltörri a lábadat, ez annyira nem jó, tehát letámasztod stenderre, ott fölágaskodsz, és akkor ott elkezded rugdani, miközben a kocsik egy centről kerülgetnek. Hát ez olyan kellemes élmény, hogy egyszerűen imádjuk, de nem is csak ezt akartam most így hírtani elmondani nektek, mert egyébként elég este van, most 22.34 van, ha, hanem azért volt olyan fontos, hogy ezt most írtam, még hozzátenem az audiobloghoz, mert, mert nem akartam, hogy elfelejtsem azt az apró történetet, ami most történt éppen az előbb, az nem tudom, megvan ez a sztori, amikor a telefonomat bejtettem húgyazás közben a budiba, Képzeljétek el azt, hogy nem tudom, mi a zsebemben volt a telefon, állok, húgyozok, és egyszer csak kiesik a telefon, és így légy, így, így húgyozok, így a kis arany sugárba, így látom hogy egy pót, belsik így beesik a telefon, és ott merül elfelé. Miközben én így húozok, és így nézek hitetlenkedve, miközben ugye húozok folyamatosan, hogy az meg, ez hogy lehet, Na, ugyanezt csináltam most a kulcsommal, tehát elképesztő, hogy ezt hogy tudom megcsinálni, én nem is értem magamat, hogy itt van rajtam ez a kapucnis az a zsebemben van a kulcs, és valamit ott mojoltam a kezemmel, lehet, hogy a ketofánt birizgáltam, hogy lehugyoznom, mert azért most közben díjtázgatok, de az a lényeg, hogy egyszer csak így, hogy húgyozok, így pont, így a komplet kulcsomó csörögve, így rogy beleesett a vízbe, és ott álltam, és néztem megint csodálkozva, hogy de jó, most húgyozom le az távirányítóját például, úgyhogy ez egy érdekes teszt lesz, hogy a pendrive, ami a kulcsomóban van, meg az autótávirányítója, az ilyen lehúgyozásos dolog után működik-e vajon. Akközben eltelt egy csomó nap, lehet, hogy hetek azóta, hogy az Audioblogot abban hagytam. a Most belehallgattam még a pukkanós motoros, meg ö, belejtettem a Budiba, mindent belejtek a Budiba ö, történetnél. Szerintes, hogy azóta nem eljtettem bele semmit, de majd biztos belefogok. És hát egy kicsit komolyabb dologról akarok most beszélni nektek. Ö, de nem is térek el rögtön erre a komolyabb dologra, hanem inkább elmesek egy apró sztorit, járok szoláriumban Szoláriumban Nem azért mert muzi vagyok, hanem azért mert egyszerűen hullaszínű vagyok és a kamerában nem valami jól mutat és azért én az azért... csajnos szerepelek, nem szeretek szerepelni, de Jobb hiány ez van És Megyek be hót normális a is csaj, semmi gond nincsen vele De van két gyereke akik ilyen tíz év alatti két kislány, legalábbis azt hiszem, az ő gyerekei voltak, hót normálisak, nem az volt, hogy ricsajoztak, vagy állatkottak olyan, mert ültek és néztek a tévét. Van egy tévé ott a falon, és ült anyu középen, és két kislány nézte a tévét, és valami reality vagy valami ilyen faszopóságot néztek, amiben egy ótvar büdös kurva éppen hisztériázott valakinek. Egy olyan az a típusú leány, akit úgy hátba vágnál kapával legszívesebben, és kiküldenét, hogy hordjakat rádját, arra lenne jó, mert ez a, ez a tipikus mai mocskos szájú undorító kurva, ez a kifent, akinek az a lényege, hogy ő szép legyen, és hát nyilván a műsor az valami szokásos reality módon levő férgeskedésről szólt, és ami nekem így egy kicsit döbbenet, hogy a Két kiscsaj ezt úgy nézte, mint mi a sztárvózat annak idején, majdnem tátok szájjal. Tehát anyu ezt a szemetet nézeti a gyerekeivel. És így tehát nem szóltam semmit. Nyilván nem ők az apjuk, hogy én nem de őket, de így néztem, hogy bazd meg. Nincs itt valami elbaszva az Tehát tényleg ezt a szart kell nekik mutatni. Hát nálunk az biztos, hogy ha nem tudom menedzselni azt, hogy a tévében a szipoly majdha nagyobb lesz, akkor ne lásson ilyet, ha nem tudom menedzsenek, akkor kibaszom a tévét a kukába, és nem lesz nálunk tévé. Mert ezt, ezt a szemetet én nem fogom eltűrni. Hát én amikor gyerek voltam, akkor legalább volt valami ifjúsági filmek voltak, kalandfilmek. Jó, ritkán voltak ezek, tehát vártuk. Legalább annál nagyobb volt az élmény, hogy vártuk, hogy hú, mikor az a tenkes kapitány a következő része. De nem kellett ilyen mocskos szart nézni. És ha lett volna ilyen, valószínűleg nem is hagyták volna. Úgyhogy nekem döbbenet csodálkozunk, hogy miért élünk ilyen világban. Hát ezért élünk ilyen világban, mert, mert ennyire ez a minimális értékben nincs meg emberekben. Egy, mondom, egy hót normál, egy csajról beszélek, akivel ugye ahhoz képest, hogy a szoláriuma bemegyek, köszönök, adok, adok neki egy ezerest, és elmegyek szoláriumozni, és 6 perc mert megyek tovább. Így ezen a szinten a tök normális, és mégis, hát ő is ezen a színvonalon él. Hát erre nem tudok mit mondani. Jó, nyilván semmiképpen sem azt vártátok is, hogy a szalániumban a sebészek dolgoznak, de, de azért ez számomra egy kicsit döbbenet. De van ennél lejjebb is. Ugye a, az internet, sőt az emberiség szekődre a Facebook, ott nagyon sok érdekes dolog történik, amiről nem szeretnék tudni de hát a kedves ismerősöi különböző dolgokról, és hát egy új tendenciát fedeztünk fel, még pedig azt, hogy mostanában emberek barátkoznak különböző celeb férgekkel, ilyenekkel, mint a győzike. Volt egy táplányi cég, aki egyébként a reklámarcnak a győzikét felhasználta, mert állítólag az ő proteinjuktől fogyott x kilót, Na most ezt élből nem értem, hogy egy táplálék egy kiegészítő cég mit vár egy ilyen reklámtól. Azon kívül, hogy épesző ember azt mondja, én ezt a szart nem veszem meg többet, mert hiteltelen. Mert egy ilyen emberre, mint a győzike, erre csak úgy tudunk gondolni, mint egy aljafiliregre. Ez a tévéműsoraiban vállalhatatlanul viselkedő gyökér, az életben valószínűleg vállalhatatlanul viselkedő gyökér, lehet bármilyen jó fej is, de ezt nem sugározza magából. Ugye mindenki annyit ér, amennyit el tud adni magából, vagy aminek el tudja magát adni. Ha a világon a legjobb fejcsávú és egy utolsó férek szarnak adja el magát, akkor ő a köz, közvélemény meg a világ számára az, ezt mindenkinek magának el kell eldöntíni, hogy milyen imidzsett választ. Hát sokan azt mondják, hogy a győzike például nagyon okos, ez az egész az csak színjáték. Hát ha ez így van, akkor szerintem mégsem olyan nagyon okos, mert ez elég paradox. De sokra mond, sokakra mondták ezt már a kiszeltündéltől kezdve csomó nyomorékig, hogy valójában zseni. Csak ugye ezt tudja eladni, hogy ő úgy viselkedik. Ezt egy lédigaga Gaga szinten elhiszem, aki egyébként elmenetleg egy zenész, úgy tudom, és... Kényszerből kellett ezt a szar csinálni. Ezen a szinten elhiszem, de győzike szinte nem nagyon akarom ezt elhinni, és nem tudom elhinni. De itt nem a győzike a hülye, hanem az, aki spanoskodik vele. De nem csak, nem csak ez az egy verzió, vagy tápkiek cég, másokat is hallottunk, hogy győzikével spanoskodnak, és egy táp, nem is egy táplejk egy testépítő bizniszben olyan a győzike Mit számít? Tehát ezek a szerencsétlenek, akik képesek ennyire lemenni kutyába a némi reklámért, mit hisznek, hogy győzik annyira híres, hogy jobban fogy a szarjuk miatta. Az emberek azt mondják, hogy ja, győzik-e híres, mert menne volt a tévébe, ezért veszek tápkijeget? Vagy mit szeretnének az ilyenek elérni? én nem is értem. De van, most győzik ez egy példa, de vannak mások is, akik ilyen, ilyen emberek, akikkel így spanoskodnak, és vállalhatatlanok, csak azért, mert a hírnevük a hírnevük miatt azt hiszik, mivel ez híres ember, ezért majd ebből valami forgalomnövekedés vagy valami lesz. Én nem értem. Tehát győzik-e, hogy jön a testépítéshez Kinek lesz példakép? Ki mondja, hogy én egy tápkéket megveszek, mert győzik-e híres? Tehát ennyi. Nem lehet hülye senki. Ehhez nem, hogy marketinghez nem, ért, nem kell érteni, vagy amalfabétának lenni, hanem józan paraszti észsel hülye, aki ezt kitalálja, és aki magá, lejáratja magát egy ilyen emberrel. Mert ha azt mondom, hogy mondjuk a győzikével reklámoznak kolbást, vagy valami ilyesmit, vagy cigányoknak való két kilós fukszot, vagy én nem tudom akkor ezt teljesen megértem, mert a célcsoportnak szól. De a testépítésben abban győzik-e nem célcsoport. Nincs semmi, amiért célcsoport lenne. Azért, mert emberileg féreg, azért, mert normálisan nem tud beszélni, azért, mert az életében semmi értelmes nem történik, és azért, mert szarul néz ki, és semmi ez nem ért. Ezért nem valószínű, hogy ezek olyan indokot szolgáltatnak, hogy valaki tápeléki egészítőt vásároljon, mondjuk győzike miatt. Volt az a faszkalap pár éve, aki nem volt a tévében, mint testépítő tenor. Valami X faktor meg a faszom műsorban, soha életben nem volt testépítő a gyökér persze, de nem baj, ezt így el tudták adni a tévében, és állítólag ez a csáó, ezt nem tudom lehet, hogy ez nem igaz. Állítólag több terembe is lement úgy, hogy hát ő a híres testépítő tenor, és ő nem akar fizetni ingyen bérlet. Hát szerintem a legtöbb helyről kibaszták, de biztos volt olyan hülye, aki bevállalta, például konkrétan múltan hülye újság, nyomozott újság, ki lehozott róla cikket, visítva röhögtünk, mert azt hitték, hogy mert a megafaszom faktorban szerepelt, ez egyfajta népszerűség lesz nekik. Elképesztő, hogy a buta állatok azt hiszik, hogy ez bármit is hoz. Hát tegyük fel, hogy van valaki, aki a győzike miatt megvesz, vagy elmegy egy boltba, egy bolt reklámoz a győzikével, vagy egy edzőterem reklámoz a győzikével, mert van ilyen számalom egyébként, és mondjuk azt hiszi a gyökér állatja, hogy az edzőtermébe, vagy le fognak járni azért, mert a győzike. Hát, aki a -e rajongó, és abba az edzőterembe, az már mekkora súlygyökér lehet, az milyen ügyfél. Kell-e ilyen hülyéket behozni egy üzletbe, vagy egy edzőterembe bevőnek? Van-e szükség ilyen szerencsétlen hülyékre? Akikkel valószínűleg csak a probléma van, hiszen az ilyen, az valószínűleg fogyatékos. Szóval ezek itt a élet nagy kérdései. De nem ez a téma lényegem, ami miért felhoztam. Egyáltalán nem ez a téma lényege, ez csak a felszíne a történetnek. A lényeg az sokkal hányósabb, ugyanis ezek az emberek, akik győzikével meg a többi teleb lófaszjóskával sponoskodnak, ezek valójában nem barátkoznak győzikével és a többi lófaszjóskával, leszarják őket. Ez valójában csak érdek azért, mert jön ja, van egy másik ilyen izételeb nyomorék, aki most bohózkodik itt a tévében, mert buzi kategóriában sehol senki vagy sehányedik helyezést se el. Szóval ezekkel az emberekkel, ezekkel azért barátkoznak, mert két dolgot hisznek. Az egyik az, hogy van pénzük, és hogy abból a pénzből nekik majd jut. Nyilvánvalóan a túloldalról, a celebgyökér, az meg a helyzetet, hogy ingyen kap valamint, de kurva nem fog nekik pénzt adni, van annyira rafkós, hogy nem tudják lehúzni úgysem. Ő pontosan a kis ingyenlérő státuszát tökéletesen élvezi. Ez az egyik dolog hogy a pénzért csinálják, hát ha tudnak pénzt húzni egy pénzes emberből, azért nyalnak vele, vagy azért nyalnak neki. Tehát testépítő, versenyzői körök barátkoznak olyan emberekkel. De most mondhatnék egy másik példát is. Pár éve Sobert Norbi és Becses Ne kivándoroltak a szupervadira, hogy megnézzük a modell kategóriát, leszarták az egész versenyt, csak a modelleket akarták megnézni, mert Rubini Réka ugyanis abban az évben akart indulni versenyen, vagy a következő évben, és hogy lássák, hogy milyen a színvonal. És körbe szopta őket mindenki. De olyan emberek oda mentek nyalni, hogy én itt néztem, olyanok, akik a testépítésben valakik, komoly klubvezetők, oda mentek nyalni a Showbert Normanak. És ilyenkor nekem egy kicsit úgy döbben a kis lelkem, hogy mi van, nem akarom annyira hogy a gyomászlót Biccenta, amikor megjelent a majka, akkor azért ott is az volt, hogy körbenyolta mindenki. És nem értettem, hogy egészen itt testépítő örökbe miért ilyen nagy szám a majka például, mert úgy többeknek eléggé vállalhatatlan. Szóval az igazi hányás a dologban az, hogy mindez mezei érdek. Ha túlépünk azon, hogy pénzt remélnek és le akarnak húzni valakit, mert azt hiszik, hogy ez majd pénzt fog hozni, akkor ö, olyan szempontból is érdek, hogy azt hiszik, hogy általa valahogy pénzhez jutnak, vagy a kapcsolataival jutnak pénzhez, vagy egyszerűen azért, mert az ő hírnevük be fogja hozni az embereket. Ez az undorító az egészben. Hogy ez nem őszinte barátság, nem arról szól, hogy hú, én haverkodok a győzikével valóban, hanem egyszerűen a győzikét ki akarom használni lemennek kutyába egy valószínűleg általuk egyáltalán nem kedvelt, és lenézett emberrel lemennek kutyába csak azért, mert ebből egy ilyen áttételes módon pénzt remélnek. Na ez az igazi hányás. Ennyire, ennyire férgek az emberek. Képesek már győzikével, vévi Ágicával, bármilyen celebszarral spanoskodni, mert azt hiszik, hogy az ezeket néző szerencsétlen hülyék, vagy azok hozzájuk önnek ügyfélnek. Azért ez beszarás. És az a durva, hogy bizonyos emberekben, akár eredményt elér testépítőkben, sincs semmi büszkeség, hogy ne álljanak ilyen emberekkel szóba. Ez gyakorlatilag fúra nincsenek elveim, anyámat is megbaszom a pénzért történet. A mostani audio szárt, úgy néz ki, hogy igencsét varabokban lesz, de se baj. A pók meg egyre hülyebb az a helyzet, megint kutyát sétáltatok éppen, és a pók egyre hülyebb áll, azt csinálja, hogy áll és néz, és kurva idegesítő már, hogy áll, mint a fasz, és néz, és nem jön. És például megyek ki a lépcsőházba, akkor megládi, ahogy az óra előtt becsukodjon az ajtó, hogy aztán ki kelljen neki nyitni. Szóval valami elképesztően hülye a pók újabban, de nem tudom mi van vele. Lehet, hogy bezavarta lelkileg, hogy megérkezett a szipoly, és most úgy gondolja, hogy vele nagyon fontos ember, és vele többet kéne foglalkozni, meg neki az ajtót, külön, meg ilyesmi. Na mindegy. Ö, amiről most akarok nektek beszélni, ez egy kis módszertan, ö, azzal kapcsolatban, hogy én hogyan tanulok meg dolgokat, ö, hogyan lesz bizonyos dolgokban tapasztalatom, és azt a most egy motoros történettel tudom ö, illusztrálni, 8 millió ilyen apróság történik velem, és ezek a, hozzák azt, hogy egy csomó dologhoz értek, meg egy csomó dologban van tapasztalatom, és tudom, hogy mit, hogyan kell csinálni. Meg persze van sokkal több dolog, amilyen nem értek, de hát azokról viszont nem szoktam beszélni, meg nem szoktam megmondani, hogy hogyan kell csinálni. Ez például az edzéstechnikai dolgok, azok nálam úgy jöttek, hogy marhára nem tanította meg senki, mert nagyon nem, hogy nagyon sokan nem értenek hozzá, nem egyszerűen nem értenek hozzá. Mindenki gyakorlat specifikusan gondolkodik, hogy ez a gyakorlat ezt csinálja. Tudod, mint a gyógyszer ugyanez. Ez a gyógyszer beszedem, akkor elfáj a fejem. Azt a gyógyszert beszedem, akkor beszarok, és ez a gyakorlat ezt csinálom, akkor a fűcímpa mozgatóizom, és ilyesmi, és nincsen meg mögötte az a gondolkodás, hogy euh, mégis miért érzem, nincsen meg mögötte az a fajta gondolkodás, ami megpróbál egy kicsit mélységbe látni, nem ennyire leegyszerűsítve a dolgot, hogy szálkásító gyakorlat, meg tömegnövelő. Én valamiért van valami affinitásom, hogy ne higgyek ezekben a dolgokban így, és ezért szoktam mögé nézni és megfigyelni, és akkor ebből a dolgokból alakul ki. Jó, a motoros téma az nem ennyire bonyolult, de azt most elmesenem nektek gyorsan, hogy, hogy hogyan tanultam meg, hogy a Honda VFR érzékeny a szivatóra. Azaz, ö, vannak a motoroknál ilyen specifikus dolgok, ö, vannak bizonyos típusok, azoknak vannak bizonyos jellegzetességei. Ez a mai modern motorokra annyira nem nagyon jellemző, mert mindegyik tele van elektronikával, mindegyik ö, befecskendezős, olyan rajtuk és is általában, de a mai motorok azok ö, meg kell, hogy mondjam, hogy már rég el fognak porladni akkor, amikor az én mostani 20 éves motorommal még motorozni fogok. Ez benne van a bakliban. A régi technika az még olyan, hogy vas, a mai technika, meg olyan, hogy pálcika, meg műanyag, meg elektronika. Ez a kettő közötti különbség. Na, dolog lényegen az, hogy pont kellett volna a VFR-t vizsgára, hogy mi ez a VFR, meg hogy van, ez egy másik történet, az a lényeg, hogy van most egy harmadik motoron is. Ez egy túrosport motor, 92-es évjárat, V4 750-es, lóerős, ez nem egy, szinte nem egy helyzet motor, de az a VFR 750-nek a jellegzetessége, hogy a világ egyik legmegbízható legmegbízhatóbb motorja, amit valaha is gyártottak, brutális húzásteljesítményt bír ki, soha nem romlik el. Egyetlen egy típus hibája van, amit a Tulajdonosok már kitapasztaltak, hogy a a gyári meg szokott halni, mert túlmelegszik a hátsó hengersor közelébe van, és ott nagy a hő, és a, ezen a felszabályzó refülnikem pedig nincsen hűtőbor a gyárilag, és nem tudja ezt a hőt leadni, és ott melegbe megfőkész. Ezt ki szoktak cselni. Van, aki ilyen hűtőventilátorszer, de van olyan utángyártott, ami már direkt hűtőborlás, és akkor nem szokott vele lenni. Az enyém mert nem tudom, milyen van, de az most tök mindegy de már az ennyivel is ki cserélve. Na, de a dolog lényeg, hogy kellett volna vinnem műszaki vizsgára. Megbeszéltem én, a pénteki napot, délután két órát, a lepóéknál, de ugye lent áll a garázsban, és hát előtte való nap, meg ugye mindig a hidegben én nem szoktam hagyni, hogy álljon nem tudom mennyit, mert nem szerznek esetleg elindulni, és akkor rendszeresen beszoktam indíteni, valaki szerint ez rossz, mert ha elindítgatol, akkor a benzin lemossa a hengerről az olajfilmet és kopik a motorra. én meg úgy gondolom, hogy ha a benzin lemossa az olajfilmet a hengerről, akkor amikor használod az meg, akkor is lemossa az olajfilmet a hengerről, és akkor is kopik, tehát az, hogy most havonta, vagy hetente egyszer elindítom, és nem naponta 15-ször, akkor ezt most, ha a kettőt összeadjuk, hogy mennyit kopik feleslegesen, hogy nem is legyek vele, csak én be, be bemelegíteni, akkor azt hiszem, hogy ez nem egy jelentős mennyiség, hogy most nem tönkerteszem a motoromat azzal, hogy bemelegítem, viszont cserébe majd könnyebben fog indulni a legközelebbi alkalommal, és nem lesz ö, hidegen ö, koptatós ö, járat vagy üzem neki. Na, de mindegy. Az a lényeg, hogy hát előtte egy nappal nem indult be a VFR. Na, ilyenkor az ember azért egy kicsit Kurva ideges, ez előfordult a régi japán motorhémnál is, még régen, mikor volt a gépézen, meg ezek, csak hát azok kint álltak, szabad ég alatt nem volt semmi garázs, hogy kurvára nem akartak beindulni. Erreztem két hétig aztán reménytelen volt, általában ilyenkor hidegindítós például a megoldás, mert ez egy olyan nagyon gyúlékony egy, ami, ami könnyen belobban. Miért nem indul be egy jármű hidegen, vagy mi ez a hidegindítás? Ez egy érdekes dolog, még az is lehet, hogy van, akit érdekel. Képzeld el azt, hogy a motor üzemmelegen úgy jár, hogy melegek azok a fémek. Tehát ugye robbanó motor belül égésű van, belső égésű motor, meleg benne minden normálisan. Tehát ez erre van tervezve, a hűtővíz és az annyira hűtővíz, hogy az 80 fokos, tehát az igencsak meleg az a hűtővíz és üzemmelegen, és ha hideg az egész ki van hűlve, főleg ha kint hideg van, és tényleg nullafög körül járunk, akkor az a probléma, hogy a fémek hidegek, tehát a hengerfala is hideg, és amikor te beporlasztod az üzemanyag benzin levegő keveréket, akkor az a hidegen, a hideg fémelen lecsapódik. És lecsapódik a gyertyára és a gyújtógyertjára, ami nedves lesz ettől, és a gyújtógyertján nem fog a szikra megjelenni, hiszen nedves az egész képzelő úgy, mint a egy ilyen lenne, nem tud szikrázni, mert a két pólusa között nem lesz hézag. Valami ilyesmi módon kell. Ebben a nedves közegben nem akar szikra létrejönni. Ez két külön probléma egyébként. Tehát akkor kezdem azzal, hogy egyszerűbb legyen, hogy lecsapódik a üzemanyag, ami azt jelenti, hogy nincs, ami beinduljon a motorom, mert a bejutott üzemanyag, az lecsapodik a hengerfalon. Ez nem lesz egy ilyen gázként ott az égéstérbe benne, nincs amit belobbant a gyertya. Ezt úgy oldják meg, hogy ezért van a szivató. A szivató az bedúsítja, több üzemanyag fog bejutni, és akkor amennyi lecsapodik a hengerfalon, az nem vész mert több üzemanyag van, marad az égéstérbe is. Elég. Ez egyébként valójában nem szivatóan nem kéne mondani, dúsabb lesz az üzemanyag benzinnel. Ez a régebbi autóknál, meg a régi motoroknál, amiket én is szeretek, azoknál ez kézi megoldás, ráhozott a szivatót, kész. Az újak azok már megoldják elektronikával, tehát akkor befecskedő többet alagol ezekben már automata szivaton van. Ezt úgy mondjuk. A, ez eddig oké. Okay. itt értjük, csak a másik probléma, amit kicsit túl hamar mondtam el, hogy lecsopódik ugyanúgy a a, a gyertyán is, és ezért nem tud a gyertya szikrát adni, és nem indul be az Istennek se. És ilyenkor Mindenféle vajákos megoldást kell alkalmazni. normális esetben fogod, egyszerűen szélszerel a motort, kiszerel a gyertyákat, ö, átforgatod egy kicsit, hogy a henger, ugye a gyertya egy lukon keresztül, vagy egy lukban van az kicsavarodok a henger szabadon, ki tudja fújni a benzingőzt, és akkor el tudod így indítani. De hát a fasznak van kedve ezzel tökölni, a motort, Ugye ezt ne felejtsük el. Na erre a dologra a megoldása hidegindító hiszen ez egy olyan gyúlékony elegy, ami nagyon könnyen belop van. Arra a gyúlékony, és a szik, a ö, elázott, benzinbe leházott gyertya, is nagyon gyenge szinkrájával is meg tudja gyújtani. <kül> Tehát az ilyen motorok, amik nem akarnak elindulni, hidegben azokat, azokat be lehet ezekkel indítani. Bár valójában én nem hidegindító spét használok, ö, hanem most már féktisztítót ami valamiért jobb, ne meg, hogy miért, de jobb. Ez persze nem egy egészséges állapot a motornak, tehát ha például egy motor annyira szar, hogy csak hidegindítóval indul el, általában azok szoktak hidegindítóval indulni, amelyik, amelyik már nagyon kopottak. Most nem indulnak el maguktól, akkor azért ott baj van, de az, hogy most egy ilyen alkalommal az ember be hidegindítózza, az, az belefér. Na, úgyhogy... Mivel sehogy nem tudtam elindítani, se szívhatóval, se szívható nélkül, ezért elmentem uh, fék tisztítóért. Hát ilyenkor jön a kérdés, hogy oké, okay, hol fújott be. Ugye a légszűrő felől, a szívotoroknál kell ennek bejutni a hengerbe. Sokát a VF-nek a légszűrőház az tank alatt van, és a légszűrőház előről szívja onnan a váztól a levegőt, de oda nem férsz hozzá hogy, mert azelőtt még ott van a hűtő, tehát alulról se sehogy se, ez egy támadhatatlan helyen van, azért, azért is, hogy ne tudjon különböző koszokat beszívni, ezért le kellett szednem a tankot, és le kell szednem a légszűrő háznak a fedelét is, és akkor ott szabadon ott állt nekem a négy ilyen trombita-szerű szívótorok, úgy néz ki, mint egy ilyen versenyúton, a bröki közben egyébként megőrült és körbe-körbe rohangál, és hát befújtom a négy torokba, de az a baj, hogy, hát jól láthatóan a pillangó szelepek zárva vannak, amíg nem húzol gázt. Ezt most e, már nem megyek bele annyira, hogy elmagyarázom, hogy hogy működik a karburátor, és hogy amikor e, te gáztat valaminek, akkor mi történik, de gyakorlatilag a pillangó szelep, azt képzel el egy csövet, abban van egy e, ilyen korong, ami ezt a csövet elzárja, és a, a csőt félbevágod, akkor van egy tengely, azon van rajta ez a fém korong vagy köralakú az ez egyszerűen elfordul, kibillen a helyéről és ez a pillangós szelep, és amikor kibillen a helyéről, akkor ugye szabaddá teszi az utat minél jobban kibillented annál, annál több levegő tud menni és ezzel párhuzamosan annál több üzemanyag fog jutni a hengerbe és annál jobban megy a motor, ezt így kell elképzelni de hát hiába fújtam meneki neki a hidegindítót mivel zára voltak, ezért fogtam és ráhúztam a gázt és valahol itt lesz a történet fénypontja azzal, hogy a, az a szerencsém, hogy nem hajoltam fölé a torokok fölé, mert egy ilyen félméteres láng jött a karburátorokból, hú, mondom, ez így nem fog működni. Ezt kipróbáltam egy csomószor, hát mindenhogy az volt, hogy gyakorlatilag visszafelé jött az ég, és a motor az kurvára nem indult be, úgyhogy gondoltam visszarakom a légszűlőház fedelét, és jó befújok alá, és akkor nem tudja a lángot kiköpni, ezt nem tudom miért gondoltam logikusnak de annak tűnt és hát vala, ez valóban működött nem jött fél méter láng, csak kigyúrult a légszűrőháznak a fedele de szerencsére ez ugye egy ilyen nagyon illékony anyag ezért csak simán el lehetett fújni még annyi se kellett hozzá erőfeszítés, mint a gyertya elfújásához úgyhogy a hideg indító dolog abszolút nem vált be de valahogy mégis beindítottam, nem tudom hogyan soha nem fogok rájönni de valahogy egyszer csak fogtam magát és elindult és akkor már rá örültem magamnak. Aztán utána jött az a történet, amikor elkezdtem gondolkozni, hogy miért is volt ez a probléma, bár igazából előtte is tudtam, csak ezt nektek most elfelejtettem. mondani, mondani, ezért hogy úgy olyan hogy elő, mintha utólag gondolkoztam volna rajta, hogy mi okozta ezt a problémát, hogy nem akart a motor, hiszen ha egy motor nem indul el, az régi szivatos motorok is, azoknak is el kell indulniuk a hidegben is, tehát azért ha nem indul el, akkor valami baj van. Jó, a TT, a Jama, a TT, a berugós, az egy másik történet megint, de igazából a problémát az okozta, hogy rajta fejeztettem a szivatót. Amikor előtte melegítettem, ugye mindig az ember ilyenkor beindítja, a szivató ráhúz, az pörgeti a motort, megvár, amíg üzemmeleg lesz, és a szivatót utána normálisan az ember, amikor elindul, akkor visszatolja, csak hát én nem indultam el, mert valószínűleg pont valakinek mutattam a motort, és rajta fejeztettem a szivatót, na és ezt a VFR nem tolerálja. Mi a történetből a tanulság? Az, hogy a VFR 750 az nem szereti, hogyha rajta agyal a szivatót, mert megszívja magát, és nem fog utána elindulni, és szívni fogsz vele. Ez egy ilyen típus jellegzetesség. De amiért ezt az egészet elmondtam, hogy ezt a dolgot, ezt így tanultam meg. Igaz, hogy majdnem a szemöldökön letörkölése által, de így tanultam még. És az életben egy csomó dolog van, amit az ember ilyen módon tanul meg. Jó esetben mondjuk, nem azzal, hogy belenyúlsz a konnektorba, és amikor agyomvágod a konnektorkatot, hogy ez nem jó, de önnél azért pozitívabb dolgokat is. Így tudsz megtanulni, hogy valamilyen úton-módon rájössz erre a dologra, valamilyen úton-módon azzal a történetetem, amit foglalkoznod kell, és akkor rájössz, hogy ez hogy fog működni.